Veneția s-a stins viața falnicei veneții. N-auzi nu vezi lumini de baluri, pe scări de marmură prin vechi portaluri, pătrunde luna înălbind părereții. Oceanul se plânge pe canaluri, El nu man veci e în floarea tinereții. Mire i dulci iar ar da suflarea vieții, izbește în ziduri vechi sunând din valuri. Ca-n țintirim încetate, Preod rămas din a vechii mizire, San Mar, sinistru miezul nopții bate. Cu glas adânc, cu graiul de sibile, Rostește lin în clipe cadenzate, nu vii morți, jenza dar copile.